Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya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 Kaum muslimin wal wa muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini adalah hari An-Nahr, yaitu hari raya Idul Adha di mana sembelihan akan disembeli pada hari ini insyaallah. Dan hari ini termasuk hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdal ayami 'inda Allah yaumun al Nahr wa yaumul Qur'an." sebaik-baik hari di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah hari Al-Nahr yaitu hari raya sesembelihan dan hari Al-Qar yaitu besok hari pertama dari hari-hari tashrif dan hari raya Idul Adha ini adalah momen di mana kita kaum muslimin semuanya bergembira dan berbahagia dikarenakan sebagian kita kaum muslimin telah menyempurnakan rukun kelima dari rukun-rukun Islam yaitu berhaji kebaiki lalil haram dan bagi kaum muslimin yang belum berkesempatan untuk berhaji dan belum berhaji, maka bagi mereka ada ibadah-ibadah dan syiar-syiar agama Islam yang serupa dengan amalan ibadah haji. Seperti larangan mencukur rambut dan menguting kuku bagi jemaah haji apabila mereka telah berikhram hingga bertahadu. Begitu pula bagi yang ingin menyembelih hewan kurbannya, maka dimulai dari bulan sul mereka juga dilarang untuk memotong rambut dan menggunting kukunya hingga dia selesai menyembelih hewan kurbannya dan juga apabila seseorang yang berhaji disyariatkan bagi mereka untuk berwukuf di Arafah Maka bagi yang tidak berhaji Disyariatkan bagi mereka Untuk berpuasa pada hari Arafah Dan dijanjikan baginya Bagi yang berpuasa dengan beriman Kepada Allah SWT Dan mengharapkan pahala Maka baginya akan dihapuskan Dosa-dosanya setahun sebelumnya Dan setahun setelahnya Dan ini adalah sebagai bentuk rahmat Dari Allah SWT Dan keutamaan darinya Besok kita akan mendapati hari tersyrib Yang berjumlah 3 hari Dimulai dengan hari yang paling baik dan paling agungnya, yaitu hari Al-Qadr. Allah Subhanahu Wa Taala bersifman: Waqirullah fi ayamin magdudar dan berhitirlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari-hari yang telah ditentukan jumlahnya. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: Yumu'arafa. Hari Arabah, dan hari an nahar yaitu hari Raya Idul Adha, dan Iaahut Tashriq dan hari-hari Tashriq. Idulah ahlul Islam adalah hari Raya kita, kau Muslimin, wahuna Iaahut Aqlin wa dan itu adalah hari-hari kita untuk makan dan minum. Dan juga Nabi SAW menambahkan, Iaahut Tashriq, Iaahut Aqlin dan wa Shurbin wadikrillah. Hari-hari tashrif adalah hari untuk makan dan minum dan berzikir kepada Allah Dan termasuk utamaan pada hari-hari ini juga bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan nikmat nimatnya untuk hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa mereka, menerima amalan amalan mereka, melipat gandakan pahala-pahala mereka, mengampuni dosa-dosa mereka dan membebaskan mereka dari api neraka dan memberikan apa yang Allah kehendaki dari nikmat-nikmat dan keutamaan-keutamaannya kepada hamba-hambanya. Maka agungkanlah hari-hari yang penuh barakah ini. Perbanyaklah takbir. Allahu akbar, Allahu akbar perbanyaklah tahlil la ilaha illallah wallahu akbar dan perbanyaklah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hendaknya kalian mengeraskan takdir kalian selepas salat lima waktu hingga berakhir waktunya sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah pada solat asar. Pada akhir hari tashrif. Serta dekatkanlah diri kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menyembelih hewan kurban. Yang kalian makan sebagiannya. Menghadiahkannya juga bersedekah darinya. Maka bergembiralah. Atas nikmat dan keutamaan yang telah Allah berikan kepada kita kerana sesungguhnya hari syar'i ini adalah hari untuk kita bergembira dan berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahilhamd. Ma'asyara al-Muslimin al wal Muslimat. Jemaah salat Idul l-adha, rahimakumullah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan kita dengan tujuan agar kita beribadah hanya kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa ma khalakul jinn wal insaillah li abduun dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan dengan tujuan agar mereka hanya beribadah kepadaku. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga menekankan perkara ini, di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Man laki Allah, la išrīku bhihi shay an dhaqal Barang siapa yang bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan dia tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun Maka dia akan masuk surga Namun sebaliknya bihi Dan barang siapa yang bertemu dengannya Dalam keadaan dia mempersekutukannya Maka dia akan masuk neraka Maka agungkanlah perkara kauhid ini Dan berpegang teguhlah Serta berhati-hatilah dari orang-orang yang menyeru Menyeru kepada kesyirikan dan orang-orang yang menyeru untuk mempersupakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan bercerita tentang keadaan Nabi Isa ketika berdakwah kepada kaumnya. Wa qala al-masih ya bani Israil ila hubudullah rabbi wa rabbukum innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wa'ul nar wa ma, ma li dholimin min ansar. Nabi Isa al-Masih alaihi salam berkata Wahai bani Israel Sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya Ialah Tuhanku Dan Tuhan kalian Sungguhnya Barang siapa yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Maka sungguh Allah telah mengharamkan baginya surga Dan tempat baginya ialah neraka Tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Wa lillahi w'hamdu al-masih lelaki dan muslimat jamaah salat idul adha rahimakumullah Hendaknya kita agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dari nikmat keamanan, ketentraman, kelapangan hidup dan kebaikan-kebaikan yang lainnya agar kita selalu mengingat Bahawa barang siapa yang bersyukur kepada Allah dan selalu mengingat nikmat-nikmat tersebut maka Allah akan terus menambah nikmat tersebut dan apabila kita ingkar kita kufur nikmat maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza kana rabbukum la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah tatkala Tuhanmu, tatkala Tuhanmu memaklumkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur kepadaku, niscaya Aku akan menambahkan nikmat kepada kalian, tetapi jika kamu mengingkari nikmat maka pasti adabku ku sangatlah berat." dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dan membuat perumpamaan tentang suatu tempat wa gadarallahu masalan qaryatan kanat aminah mutmainnatay yatiha rizquha haradan min kulli makan fakafarat biammiillah khafi bima kanu dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulu negeri tersebut aman lagi tenteram rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segala tempat Namun penduduk negeri tersebut ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah karena itu Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat maka bersyukurlah terhadap nikmat yang Allah telah berikan kepada kita dan berhati-hatilah dari membalas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan terang-terangan bermaksiat kepadanya subhanahu wa taala Ma'asyir al-Muslimin wal-Muslimat jamaah Salat Ehudul Adha Rahimahumullah Sesungguhnya termasuk sebab-sebab yang paling kuat dalam menjaga penikmatan ini Yaitu nikmat keamanan dan ketentraman Setelah mentafidkan Allah dan mengisahkannya subhanahu wa ta'ala Adalah kita tetap mendengar dan tetap taat kepada pemerintah muslim Dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan agar kita selalu menjauh Dari tindakan melawan dan memberontak kepada pemerintah muslim Dikarenakan penyebab kebanyakan fitnah yang terjadi pada umat ini Dan menjadikan keadaan aman yang menjadi ketakutan Meluasnya kemiskinan Menambah perceraian berayaan dan perpecahan Adalah perbuatan memberontak kepada pemerintah muslim Maka perhatikanlah wahai saudara-saudaraku, sungguhnya orang yang menyulut api pemberontakan kepada pemerintah muslim kebanyakan mereka memanfaatkan apa yang telah terjadi dari kezaliman-kezaliman yang ada dan kemungkaran-kemungkaran yang terjadi sebagai dalih bolehnya memberontak kepada pemerintah muslim padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menutup bagi mereka pintu-pintu ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperbolehkan Hal kemungkaran-kemungkaran yang terjadi sebagai dalih bolehnya memberontak kepada pemerintah Muslim Nabi SAW sebaliknya bersabda Alaihik semawataaah wajib atas kalian untuk senantiasa mendengar dan taat fiy asrika wa yusrik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang oman syatika omarahik dalam keadaan semangat maupun terpaksa wa asharatin alaih dan dalam keadaan dia mengutamakan kepentingan pribadinya di atas kepentinganmu dan juga sabda Nabi SAW Alaman wali'a alaihi wal Maka ketahuilah Barang siapa yang dipimpin oleh seorang pemerintah Muslim Farahahu yati syai'an min ma'siyatillah Kemudian dia melihat Orang tersebut melakukan maksiat kepada Allah Falyakrah Mayati min ma'siyatillah Maka dia wajib Membenci apa yang dia lakukan dari maksiat kepada Allah Namun Walah yamzi'anna yadan min ta'ah akan tetapi janganlah dia melepaskan tangannya dari ketautan padanya. Sehingga berpegang teguhlah kalian terhadap perintah Rasulullah s.a.w. dan wasiatnya. karena sungguhnya itu adalah hal yang lebih baik bagi kalian pada urusan agama dan dunia kalian. Dan untuk sekarang maupun kelak. Untuk hari akhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Illallah, ma'u, Allahu Akbar. Allahu Akbar, allahu akbar qawl, wa lillahi lhamd. Aqulu hadhal qawul. Wa astaghfirullah li walakum wa lisairi muslimina min kulli zanbin fastaghfiruhu. Inna hu huwa الغفور raheem Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Alhamdulillahi ala ihsanih Wa shukru lahu ala tawfiqih wa amtinanih Wa ashadu an la ilaha illa wahdahu La shariqa lah Ta'zima ni Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasooluh Sallallahu alaihi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira ma'ashir muslimin wal-muslimat. Jama'a salat idul abha rahimakumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bersyukurlah atas apa yang dia berikan kepada kalian. Dan minta ampunlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa dosa kalian. Dan pelajarilah apa yang telah Allah syariatkan kepada kalian pada hari raya idul Adha ini. Dan pada hari-hari tashriq. Barang siapa yang mempelajari agamanya, maka dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas tuntunan dan bukti yang kuat. Dan termasuk perkara yang penting untuk kita pahami, pertama, bahwa kurban dan sesembelihan itu tidaklah sah melainkan apabila disembelih setelah salat Idul Adha. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum salat Idul Adha, maka itu hanyalah dianggap daging biasa dan bukan hewan kurban. Nabi s.a.w. bersabda, "Man shalla salatana, barang siapa yang salat bersama kami, kemudian wanasaka nusukana, kemudian setelah itu menyembeli hewan kurbannya, faqat asalah man nusuk, maka dia telah benar dalam sesembelihan kurbannya. Wa man naska qabla salat, fatilka syatu laham." Dan barang siapa yang menyembeli sebelum salat, maka itu hanyalah daging sembelihan biasa dan bukanlah daging hewan kurban. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manzaha qabla an usalli, fal'ud mataha ukra." Barang siapa yang menyembeli sebelum salat, maka hendaknya dia mengulangi sembelihannya dengan sembelihan yang lain. "Wa man lam yadhbah falyadhbah." Barang siapa yang belum menyembeli, maka dia boleh menyembeli setelah salat Idul Adha dan akhir waktu menyembeli itu adalah dengan terbenamnya matahari pada akhir hari hari kasir yaitu hari ke-13 bulan Dzulhijjah ke kedua penyembelihan itu tidak langsung melainkan apabila telah mencapai umur yang diperbolehkan secara syariat contohnya domba apabila telah mencapai minimal umur 6 bulan dan kambing apabila telah mencapai umur satu tahun. Dan sapi apabila telah mencapai umur dua tahun. Dan unta apabila telah mencapai minimal umur lima tahun. Ketiga, tidaklah sah kurban seorang apabila padanya terdapat cacat. Yang telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, la ya juzmin al tidaklah diperbolehkan hewan kurban yang padanya terdapat al aurah ibeyinu auruhah yang jelas butanya, wal arja ibeyinu arajuhah yang jelas kincangnya, wal maridatul ibeyinu maraduhah yang jelas sakitnya, wal aqsa ulatila tunqi ay al hazila tunatila mukhafi agamih dan yang kurus. Di mana tidak ada sum, sum tulangnya Keempat Tidaklah diperbolehkan bagi kita Haram bagi kita untuk berpuasa pada hari-hari tashrit Dikarenakan hari-hari tashrit Yang berjumlah tiga hari ini adalah Hari kita untuk makan dan minum Kecuali bagi seorang jama' haji Apabila dia memiliki kewajiban berpuasa pada hari-hari tersebut Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illallah, Allahu Akbar Allahu Akbar, wa Alhamd. Maka mereka mengatakan: "Rahmat Allah, Allah memerintahkan kita untuk beribadat dan berbakti kepada Nabi-Nya. Maka Allah mengatakan: "Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya beribadat kepada Nabi-Nya. Ya orang-orang yang beriman, beribadatlah kepada-Nya dan berikanlah salam kepada-Nya. Demi Allah, sesungguhnya Allah adalah Wabbillahum an khulafaillah rasidin, alladin kudzobil hakiyobihikanu yamilun, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, wa an sair sahabat yajma'in, wa anna ma'hum bijudika wa karimika ya akram al akramin. Allahumma azza al Islam wa al Muslimin, wa adillah shirk wa al Mushrikin, wa hmi hauzat al Din, wa nsur ijabat al وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ والاموات إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدعوات اللهم قابل الحجاج والمعتمرين ويسر لهم اداء مناسكهم امين انك سميع الدعاء عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى والله يعلم ما تصنعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته